Kriserne stiger og stiger. Jeg er så træt, af at høre på alt det spil. Det burde være en, en korps ombudsmænd, der holdt øje. Ja, Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Jeg hedder Mette Østergaard. Jeg er chefredaktør på Berlingske og Vært her i salongen, hvor mine gæster ganske bremfrit og begavet for lov til at lufte deres kæbheste. I dag har jeg fået besøg af Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen og Ruslands ekspert, synes jeg også vi kan kalde hende, og André Rukashevski, samfundsdebattør og direktør i IT-virksomheden Netcompany. Velkommen til Østergods Salon. Tak fordi I er velkommen to. Selv tak. Selv tak. Om en uge, så har vi jo stemt ved folketingsvalget. Ved I hvem I vil stemme på? Det er jo blevet sagt om det her valg, at der er mange tvivlere, så jeg vil gerne melde mig til at være <laughs> til at være en, en af dem. dem. Ja, og det er jo fordi, at uh, der er ikke nogen tvivl om retningen, og det er heller ikke uh, nogen hemmeligheder, jeg hører til i Blå Blok. Men uh, jeg vil jo godt uh, både stemme på et, uh, et parti, som jeg samlet set uh, tror kan forvalte magten på bedste vis, men samtidig vil jeg også gerne, uh, jeg også gerne stemme på en, jeg kan lide. Mm. Så det afhænger også af, hvem der der er, ja, så personen er også betyder faktisk også noget. Ja. Yeah. ja. Ved du det, Andre? Altså, det er meget sjovt, fordi... <coughs> nu har jeg jo stemt nogle gange, jeg er jo ikke helt pur unge længere. Og hver gang, der har været folketingsvalg, så, har jeg haft en, så tror jeg faktisk, at jeg er ind med at stemme det, er jeg ville fra starten. Altså, jeg har ikke ændret mening undervejs. Men den her gang er jeg, er jeg faktisk enig med, Anne, at det kan, jeg, jeg, kunne, jeg kan stadigvæk flyttes, sandsynligvis. Mm. De, jeg sidder ikke kan sige, at det sker... Men det, det er der faktisk en mulighed for, fordi jeg synes, at vi står i en ret unik situation. Det, der betyder allermest for mig, det er øh, også noget, det, vi skal tale om senere. Altså hele konflikten i forhold til, at der er krig på europæisk grund, det er at styre Danmark sikkert og trygt igennem øh, nogle år nu, hvor vi sandsynligvis både får økonomisk krise og vi er i en, en slags paneuropæisk, global politisk øh, uro, Ja. Og det, det kræver, at vi får, om ikke andet en, en regering, som formår at lede landet trygt og sikkert igennem det. Det er rigtigt, som du siger, Anna, omkring eh, tvivlerne. Omkring 25,7 procent af vælgerne tvivler stadig, i, øh, ifølge Ny Gallup, som øh, Berneske lige har fået ind ad døren i dag. Æ, og faktisk havde vi en valgforsker, som i sidste uge øh, kiggede på, på vandringerne og kunne se, at omkring halvdelen af Blå Bloks vælger, de har skiftet parti inden for valgkampen. Det, det er meget, meget voldsomme forskydninger, vi ser. Så, øh, men vi har meget, vi skal nå at blive kloge på inden for den næste uges tid. Vi tager øh, nogle af emnerne her. Ja, vi skal igennem tre emner i dag. Vi skal tale om reglerne for partistøtte og hvordan partierne næsten alle sammen er klar til at omgå reglerne for at få anonyme donorer til at støtte dem. Og så skal vi tale om ældreplejen. André, for nogle år siden så lavede du en programserie på DR2, hvor du rejste rundt som erhvervsleder for at se, om du kunne få Arbejdet til at glide lidt lettere og smartere og frigøre mere tid til de varme hænder. Det skal vi høre, hvordan det gik. For vi diskuterer jo i den grad stadig ældreplejen nu med endnu en hjerteskærende dokumentar fra TV2. Og Anna, du har en meget personlig historie om oplevelsen ved ældreplejen, som vi også skal høre om lidt senere. Men først så skal vi tale om noget, som jeg faktisk synes har, over... har fyldt overraskende lidt i valgkampen, nemlig det faktum, at der er krig i Europa. Det er klart, når der er sabotage på kritisk infrastruktur, gasledninger, så har alle skærpet deres opmærksomhed, og det er det, jeg har fået bekræftet i dag. Altså, alle kolleger, jeg har talt med, jeg har også talt med Macron i dag, er enige om, at det her er en alvorlig situation, og det er også noget, vi ikke er vant til at se. Ja, det her var altså statsministeren bare en uge inden valget blev udskrevet, hvor der var sabotage i Østersøen. Vi ved jo endnu ikke, hvem der står bag. Der er spekulationer om Rusland, men der er ikke noget, der er bekræftet. Men rykkede, sabotagen rykkede i hvert fald meget tæt på. Anna Libak, du har jo beskæftiget dig rigtig mange år med det her emne, og ikke mindst med Rusland. Tager vi den sikkerhedspolitiske situation alvorligt nok her i valgkampen? Det synes jeg ikke, at vi gør, fordi der er mange af de temaer, der fylder noget i valgkampen. Og de bud på løsninger, man har, altså det, det blegner jo fuldstændig i forhold til de øh, problemer, vi kan få i, øh, i forbindelse med krigen i Ukraine. Og her tænker jeg for eksempel på, at, øh, at Putin tydeligvis har blikket stift rettet mod kritisk infrastruktur i Vesten. Her bliver det nævnt sabotagen mod Nordstrøm 1 og 2. Man øh, kunne også nævne, at øh, togtrafikken i oktober måned i Nordtyskland måtte, øh, måtte afblæses øh, i flere timer, fordi at nogen havde klippet øh, kablerne over på Deutsche Bahn og at de selv sagde, at det var sabotage, og at det formentlig var en fremmed magt, der stod bag. Man kunne nævne et andet tilfælde i oktober, hvor i et kvarter over dansk luftrum er der ikke noget GPS-signal, og hvor man også entydigt slog fast, at det kræver en fremmed magt og have den kapacitet. Man kunne nævne, at syv russere er blevet arresteret forskellige steder i Norge, Øh, fordi vi har set droner over olieplatformer. Vi ja, de er i gang med og... netop at lave drone, øh, droneoptagelser, og mm. når, det, når jeg siger Norge, så er det fordi, at, at nu hvor vi får leveret så meget mindre gas øh, fra, fra Rusland, så bliver Norge helt øh, vital for vores gasforsyning. Og derfor så har det sandelig også interesse for Danmark, hvis, øh, hvis der sker... Øh, Altså sabotage mod det norske gastransportsystem. Lige efter krigen brød der gik jo ikke så længe, så gik en stor del af folketingspartiet sammen om det, der blev det nationale kompromis, og hvor man jo blandt andet sagde, at nu skal vi betale 2% af BNP til forsvarsudgifter i 2018. 33. Det blev også det, hvor man besluttede at tage den afstemning af forsvarsforbehold, som faktisk betød, at vi fik afskaffet forbehold, som jo i sig selv var, var ganske opsigtsvækkende. Har vi, ikke, altså har vi ikke nok fokus på, at her er en ekstraordinær situation, som man politisk tager hånd om? Det, man kan sige, det er, at det var sådan set underligt, at, at de borgerlige ikke allerede tidligt i, i valgkampen slog på, at, at det skulle fremrykkes. Fordi den aftale, du refererer til, den nationale aftale, om det sikkerhedspolitiske kompromis. Ifølge det gav vi os jo rigtig god tid til at genopbygge Dansk Forsvar. Vi skulle først være op på 2% i 2033. Det er der 11 år til. Vi ved også, der ligger en kritisk rapport øh, fra, fra øh, NATO i Forsvarsministeriet, som formidlig endnu en gang øh, konkluderer, at den bliver holdt tilbage. Her i valgkampen formidlig endnu en gang øh, konkluderer, at Danmark ikke lever op til sine forpligtelser. Og, der var og så... man har svært ved at stable den brigade på benene, som man har lovet allerede til 23. Lige... det er jo ikke, fordi det virker, som om vi er oppe i gear. Nej, men, men det der er, det er, at, at det blev så også sagt fra forskellige sider. Hvorfor slår øh, de borgerlige ikke på det nu? Det er et oplagt borgerligt tema. Og det fik så regeringen til straks at sige, at det hilser jeg naturligvis velkommen, Morten Bødskov, at man ville fremrykke øh, forsvarsforhandlingerne øh, til lige efter valget. Så ville man sørge for, at der var forsvarsforhandlinger om nyt forsvarstil. Øh, 10-årigt øh, forsvarsforlig. Men det jeg savner, det er, lad os tage for eksempel i går, der kommer jo simpelthen så mange udspil fra, fra partierne. I går kom der et udspil fra øh, de, de radikale på energipolitikken, fra SF på landbrugspolitikken, og så sidder jeg og tænker, der er ingen af partierne, det falder ind. Hvad med et udspil om, hvordan vi beskytter den kritiske infrastruktur? Jeg nævnte, jeg nævnte gassen. Politikken øh, havde øh, forleden tema om, hvor sårbare vores øh, tele- og øh, data kabler ja, Du hører ingen partier sige, okay, vi har faktisk tænkt over det her, og de holder sig jo ellers ikke tilbage med udspil. Det er sådan noget, jeg savner. Og så er det jo godt, at vi har en direktør for en IT-virksomhed med i studiet, Andrea. For det, det første, altså i forhold til digitalisering og den kritiske infrastruktur, i forhold til, at alt er jo digitaliseret i Danmark. Hvor sårbare er vi? Nej, vi er super sårbare. Det er vi. Det er Danmark er sårbare, og, og der vil mange årsager, fordi jeg har levet fire generationer i smørhul, Mm. hvor vi ikke kunne forestille os, at vi var lad os bare sige det som det er, nærmest i, i åben krig, altså det vi godt vil godt vi ikke kalde en stedfortræderkrig, krig, men vi er i krig og der er så ingen tvivl om at det skabt en helt anden fokus øh, jeg mener jo rent faktisk at, at jeg har måske gået de sidste 25-30 år, så jeg sidder i vennelag mange gange en lørdag aften og diskuteret truslen fra Øst, hvor folk har slået den hen, men jeg har også polske og ukrainske rødder sagt, mm. de kommer igen, det er kun et spørgsmål om tid det, den, det behøver jeg ikke gøre længere Altså, jeg, mener, jeg er enig med andre om, at der rent faktisk, der kunne gøres mere, og det kunne fylde mere i valgkampen. Men vi er vågnet op. Jeg mener faktisk også, at det sker på tværs af partipolitiske skæld. Altså, da vores statsminister komme hjem fra Ukraine-besøget, der kunne man godt mærke en helt anden skærpe tone i forhold til, hvad der var vigtigt for Danmark. Og det mærker man også hos vores borgerlige partier. Jeg tror, at vi er et helt andet sted nu, men jeg deler sådan set, det er bare ikke det er bare ikke et valgpolitisk traditionelt. Er det svært emne, at forstå? Altså, Danskerne vil du gerne har... snakke om deres tegnebøger. De vil gerne ja. snakke om sig selv. Føles det De... anderledes, når man, når man er polsk oprindelse og ukrainske rødder? Hvordan, hvordan, hvordan ser, man, ser man på krigen med andre øjne, end, ja, det, end dansker traditionelt gør? Det, det tror jeg, man gør, fordi man... Altså, det gør man. Det er fordi, man jo som, som ganske lille jo har fået fortalt historier om, hvordan russerne kom østfra. Og måske i virkeligheden, jeg har fået fortalt en historie om, at russerne ikke aner, hvad demokrati er, og uh, der altid skal være en russisk stærk mand, og at man aldrig kan stole på vedkommende, og de bruger alle forhåndværende midler mm. til at få deres vilje igennem, for det er jeg vokset op med. Altså selv det en dag i dag, der går nærmest ikke en dag uden at få en sms fra min uh, en tekstbesked fra min mor eller far, hvor der står, hvad gør du? hvis de kommer. Hvad Hvordan er, hvad du er, hvad er eller? Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig at knytte en bemærkning øh, til det, André sagde om. Jamen, det er klart, at det ikke handler om, øh, om den sikkerhedspolitiske situation, fordi at danskerne går op i deres tegnebog. Altså, må jeg gøre opmærksom på, at det bliver meget, meget dyrt at lave et nyt forsvarsforlig. Øh, hvis det danske forsvar skal blive funktionsdygtigt, så vil det koste rigtig, rigtig mange milliarder. Mm. Og derfor vil jeg jo ønske, at det var et argument i valgkampen, med sagde, ja, øh, det er et fint udspil, I har, men det støtter vi ikke, fordi vi vil hellere bruge pengene øh, på forsvaret, fordi ellers vil det jo komme som et chok for folk, at der er lovet guld og grønne skove på øh, alle niveauer, og lige pludselig så viser det sig, at der bliver ikke penge til noget af det, fordi forsvaret trods alt, når alt kom til stykket, var det vigtigste. Vi ser jo med ja. klimakampen, at der er der jo ikke grænser for der kan man jo love hele BNP øh, væk, øh, uden at det generer nogen. Men der er ikke nogen, der har travlt med at love BNP væk øh, til forsvaret, selvom vi står i en situation, hvor, hvor, hvor faktisk at, at vi får brug for et meget effektivt forsvar på kort tid. Det André, vigtigere. inden, at, uh, inden at, uh, vi lige lukker det her emne af, så bliver jeg nødt til at spørge dig, øh, et krigen, digitalisering i krigen, har vi set et, ny, sådan et nyt niveau af, hvordan vi bruger digitale metoder til krigsførelse, både hvad skal man sige, militært og humanitært? Ja, altså militært selvfølgelig, altså, der er teknologien selvfølgelig øh, på et helt andet niveau, end den var for bare 10-20 år siden, og der kan vi også håbe, at vores vestlige militærsystemer er øh, russerne overlegen, og det har også vist sig at være i mange sammenhænge. Ja, og så skal vi i den grad hjem igen. Vi skal til et emne, hvor I begge har stillet jeres kæpheste faktisk i dag. Det handler om ældreplejen. Anna, du er, det er kommet helt tæt på dig. Du har en mor, der er dement og som stadig bor i sin egen bolig på Frederiksberg. Hvordan oplever du den hjælp, hun får? Jamen, jeg oplever det på den måde, at fordi hun nu bor i... Øh på Frederiksberg, hvor rigtig mange ville ønske, at, at deres øh, gamle forældre boede. Så har det ikke været noget problem at få øh, hjælp. På den måde at forstå, at hun er blevet visiteret, jeg tror i starten til fire gange hjemmehjælp øh, om dagen, altså både rengøring og personlig pleje. Problemet er kvaliteten af de hjemmehjælpere. De hjemmehjælpere, der bliver sendt, er ikke de samme øh, hjemmehjælpere, det er forskellige mennesker, og øh, de fleste, jeg har mødt af dem, taler ikke dansk. Og nu er der det med demente, at øh, de bliver altså ret øh, utrygge ved nye mennesker. Og øh, specielt, når de ikke taler dansk. Så det, der er blevet resultatet af det, det er jo, at jeg har måttet afmelde øh, hjemmehjælpen, fordi min mor øh, lukker ind. Du har simpelthen sagt helt nej tak. Ja, jeg, jeg, vil, jeg vil dog anføre, at jeg har stor gavn og stor hjælp og tak til dem af et aktivitetscenter, der også ligger på Sberg, som min mor bliver kørt til tre gange om ugen. Jeg havde egentlig bedt om hjælp til, at hun blev gjort i stand, så hun ikke gik ud i sommertøj i vinterperioden øh, til den bus, der kommer og, øh, og henter hende. Men heller ikke det har vi kunnet øh, få til at fungere. Det er mig, der skal sørge for, at hun kommer med den bus tre gange øh, om ugen. Og det gør jeg sandelig også gerne. Jeg har mulighed for det, og det er ikke nogen stor byrde på mig. Jeg synes bare, at i diskussionen om, hvorvidt de pårørende kan træde mere til, der er det min oplevelse, at de pårørende allerede i høj grad er trådt til, fordi ligesom når man får hund og lærer alle andre hundeejere at kende, og det er sådan et fællesskab, så efter jeg begyndte at tage mig af min demente mor, har jeg jo opdaget, hvor utrolig mange mennesker, der befinder sig i samme situation, og må gøre alle de ting for deres gamle forældre. Så min oplevelse er, at som det er i dag, der fungerer øh, det, det fungerer simpelthen ikke med hjemmehjælpere, øh, fordi de hvad skal man sige? Altså, demente har de ingen erfaring med. Altså, det er helt ned til sådan nogle detaljer som, at, at hvis du spørger en dement, må jeg gerne komme ind for at være høflig, så siger den demente nej. Du skal aldrig stille åbne spørgsmål til en dement, fordi de reagerer med afvisning omgående... De udtrykke ved situationen. Du skal sige, jeg kommer, jeg har en aftale, din datter øh, har sagt, jeg skulle komme nu. Så bliver der lukket op. Men selv ikke det, at det lykkedes mig at forklare alle disse skiftende hjemmehjælpere, så de kommer Hvad vil du gerne, ind. tror du ville være optimalt for din mor? Jeg tror, at det ville være optimalt, hvis der, øh, og det er meget at kræve, det ved jeg godt, men at der kom de samme mennesker, så hun vidste, hvem det var, der kom. At de talte dansk ville også være en stor fordel, og at nogen havde bare holdt en times pep-talk for dem om, øh, hvordan man omgås demente, fuldstændig ligesom demenskoordinatoren, der er en klog kvinde for Frederiksberg, gjorde det til mig og forklarede mig, hvordan får jeg min mor til at gøre det, øh, jeg gerne vil have, fordi det, det, jeg har brugt alt, hvad hun har sagt, og det virkede. Øh, TV2 er jo lige kommet med en, <lød> endnu en, en plejehjemsdokumentar, øh, det handler så om, om, øh, om plejehjemmene, oprup fra plejehjemmet hedder det, øh, hvor øh, der også er demenskoordinatorer som fortæller om, hvordan kan man faktisk få de her ældre til at samarbejde i stedet for at øh, og, og modarbejde også den hjælp, som der bliver givet dem. Øh, og, øh, men der er en socialpædagog, Anne-Britt Andreasen, som, øh, som synes, hun ser alt for mange omsorgsvigt. At der ikke bliver taget de hensyn, og at man generelt ikke lever op til den pleje, som de ældre skal have. Øh, jeg vil gerne lige spille en lille bid for jer øh, om, fra hende, om hendes oplevelser på Øh, pleje Alt var som det plejer, vi møder til vådeblæger og hvad der ligger på gulvet. Så der så kommer afdelingen, der går ind til en beboer sammen med en kollega, og der ligger drivende våde, hvor han ligger fuldstændig som jeg har lagt ham dagen før. Så han er ikke blevet vænt af nattevagten. Ja, der er jo altså nogen, der ikke lever op til de forpligtelser, der faktisk er. Kræver det her bare mere i løn, flere hænder, eller er det også et spørgsmål om ledelse og kultur? Hvad siger du, Henrik? Der er meget ledelse og kultur, som kan ændre på tingene. Altså penge, flere penge er ikke nødvendigvis lige med øget velfærd. Og jeg sidder ikke og siger, at en af håndtagene ikke skal være, at man motiverer øh, med flere penge i nogle sammenhæng. Men vi har den situation nu, at vi er flere ældre, vi har mange flere kroniske sygdomme, og folk gider ikke arbejde i den her sektor. Øh, og øh, det er jo de tre vigtigste årsager til, at vi står, hvor vi gør. Jeg har besøgt et plejehjem for fire år siden. Desværre så blev det et program jo så sendt samtidig med Danmarks blev landskamp. Øh, ja, du lavede det program på DR2, der hed Bossen og plejehjemmet. Ja. Er, øh, og der. du skulle ud og se, om nogle ting kunne gøres mere effektivt, og om man kunne slippe af med noget af hvad, hvad så du derude? Jeg gik jo rundt i øh, 3-4 dage med, og, og var faktisk på arbejde sammen med socialassistenter og sygeplejersker. Og det, jeg fandt ud af, det var, at de brugte sted mellem 3-4 timer om dagen øh, på at sidde og dokumentere forskellige ting. Og der stod en computer ude på, øh, på gangen. Man gik ud og lukkede ind i 4-5 forskellige systemer. Hver gang en, en ældre var faldet, eller der var sket en hændelse, så skulle man ind i pårørende system, og så skulle man ind i... Altså, man skulle dokumentere øh, rigtig meget, og det, vi gjorde... Det var, at jeg valgte den af socioassistenterne, som var den bedste mm. til at dokumentere, altså vedkommende var bedre til at skude på en computer end jeg Og det <laughs> og, tog og... stadigvæk en 3-4 timer? Nej, det tog det. Hun kunne så gøre det på, på vejen af alle de andre. Så vi omorganiserede bare. Mm. Og så sagde jeg, at vi prøver, at alle de andre, I får et lille headset på. Og øh, når der sker et eller andet, og jeg oplever et eller andet, så siger jeg det bare. Og så satte jeg den her ene person til at sidde i et rum, ligesom vi sidder i her med, med, med otte vinduer åbne på en gang. Og hun kunne taste alt det her ind, meget hurtigere end nogen af de andre, når de skulle ud på en gang, og nogen af dem var bare det at logge ind. Hun fik fikset det hele, og vi sparede 25-30 procent af alle socialassistenter og sygeplejerskernes tid. Men det var vel trods alt heller ikke hendes faglighed? Nej, og man skal også bare huske, at, og der ser vi så også en glidning, jeg synes det er en interessant ting, vi altså nu, har, nu, har, nu har Krakker lige lavet en undersøgelse om, om jordmøder, altså mange fødsler, er en jordmor ansvarlig for i dag. I forhold til, mange fødsler en jordmor var ansvarlig for for 10-15 år siden, og tallet er jo nærmest halveret. Så, så altså, vi, vi laver altså også, vi går ud og gør nogle ting, altså vores kerneopgaver, øh, vi bruger flere og flere kompetencer til at udføre de samme kerneopgaver, og det her med at dokumentere, det skal vi jo gøre. Vi skal blive klogere, vi skal registrere alt muligt andet. Vi skal bare omorganisere, sådan, så det er computerne selv, der går registrerer ikke mennesker. Jeg har jo også set den, øh, den dokumentar om plejehjemmet øh, Køge, og derfor har jeg undret mig over den efterfølgende debat, hvor jeg har set øh, flere anføre, ja, men under så pressede arbejdsvilkår, øh, så bliver folk øh, ud af reagerende, eller også bliver de for empatiske og gå ned med stress, der er de to muligheder. Og der synes jeg, det er interessant, du kan have sådan en debat, eftersom det fremgår, ganske tydeligt af den dokumentar, at de holder alen lange pauser alt for lange pauser, mens de gamle går for lud og koldt vand. Hvordan kan det være et presset arbejdsmiljø? En anden ting, der også undrer mig, det er, at det står klart for ledelsen, hvem der udgør problemet. Hvem er de ansatte, der forløber sig over for de ældre? De skulle jo have været fyre. Men der har du en plejehjemsledelse, som, som ikke tager de nødvendige Det skridt. er i hvert fald som om, at vi er meget i berøringsangste for at diskutere ledelse her, og kultur ikke mindst, fordi det koster jo ikke mere at tale pænt, eller gå til en, en ældre med netop en anden æ, tilgang som dement, hvis man ellers havde sin faglighed på Nej, plads. Nej, og nu, kommer der så et, et, et, nu er der så kommet et nyt udspil, man reagerer på det her æ, fra Socialdemokratiets side. Vi skal have, have flere tilsyn. Og der er det, jeg tænker, hvad er egentlig ledelsens opgave på, er det ikke netop det, de får deres løn for og fører tilsyn med, hvordan beboerne bliver behandlet. Og det er da bare at fyre de mennesker. Og hvis de gør det, øh, jamen så vil øh, automatisk men begynde at forholde sig til beboerne bedre. Der var jo efter Else-dokumentaren, som jeg tror vi alle sammen husker for et par år tilbage, så blev der oprettet sådan en, en, et tror jeg, som skulle køre rundt og se, hvordan tilstanden var på plejehjemene. Hver femte af dem, de har besøgt, har fået nogle påbud senere. Så, så det, det virker som om, at der altså er noget at tage fat i. Jeg vil godt lige have fat i et enkelt andet emne omkring den her diskussion, som handler om afbyråkratisering. Fordi det var også det, du er inde på, André. Er der ligesom nogle ting, vi kan gøre? og smartere, men, men jeg tænker også, at der er jo trods alt stadigvæk et behov for at registrere. Altså, vi har at gøre med nogle borgere, som er nogle af de svageste i vores samfund, som måske helt bogstaveligt simpelthen ikke har en stemme, og ikke kan råbe op, hvis noget ikke er, er korrekt. Jeg vil, gerne lige, øh, jeg vil gerne lige spille et, et sidste lille klip fra, fra dokumentaren. Plejehjemmene skal føre et såkaldt vendeschema over, hvornår Flemming Tønsbergs far bliver vendt i sengen. Tøste, tror Emilie er denne dag på vagt sammen med Anne, og de kan se, at Flemming Tundsbergs far ifølge vendeskemaet ikke er blevet vendt i 14 timer. Altså, hvis man ikke havde sådan et vendeskema at gå ud fra, så var risikoen jo, at der slet ikke var noget opmærksomhed på det. Eller hvad? Eller bunder det bare i dårlig kultur? Ej, vi skal registrere rigtig mange ting, fordi vi ved jo, og det ved vi allerede nu, at vi vil kunne lave meget bedre diagnoser, og vi vil kunne baseret på data. Det er der hele fremskridt er, og Danmark har nogle fantastiske data på sundhedsområdet, og vi skal registrere. For at blive klogere også, så vi kan få et bedre og længere kvalitetsfyldt liv. Vendeskema. Hvis man har haft en sensor i den seng der, så kunne det vendeskema blive udfyldt af sig selv. Hvordan tror du, man bedst ændrer kulturen af Jamen det tror jeg, man, man gør ved at, at, at, at fyre de medarbejdere, der ikke opfører sig ordentligt overfor Øh, beboerne, er problemet fordi det er, ikke er ikke, at man ikke rakette. rigtig har råd til det, for der er faktisk ikke nok hænder til at arbejde i den sektor. Altså, nu skal man ikke øh, overdrive de faglige kvalifikationer, det, det kræves for at kunne omgå andre mennesker på en, øh, en respektfuld og empatisk måde. Det vil jeg faktisk hæve det. Jeg tror, at det vil ikke være svært at finde medarbejdere, også uden at de har en øh, lang uddannelse bag sig, som kan behandle ældre mennesker ordentligt på et plejehjem. Det er jeg sikker på. Og når jeg taler om, det er jo ikke kun medarbejderne skal fyres, det er også ledelsen, der skal fyres. Jeg ser en modsætning mellem, at Mette Frederiksen på den ene side siger, at vi skal sætte ældreplejen fri, den skal tænkes om fra bunden, som hun sagde i en, en, en nytårstale. Og så samtidig så kommer der en dokumentar, og det første, man så gør, det er, at man øh, vedtager en masse foranstaltninger, øh, som, som vil byråkratisere det hele yderligere, men selvfølgelig også har til hensigt at standardisere, øh, standardisere behandlingen, sådan, så det, man får i den ene kommune, det får man også i den anden kommune. Der er en modsætning, hvis vi vil øh, gøre ansvarliggøre dem, der arbejder i systemet, jamen, så vil der ske flere fejl. Til gengæld tror jeg, at hvis man øh, fremelsker en kultur, hvor man faktisk bliver øh, mål på omhu og på respekt for andre mennesker, så tror jeg samlet set, at der vil blive færre fejl, selvom vi evaluerer mindre. Ja, her til sidst skal vi også lige nå omkring en øh, afsløring fra en af vores øh, konkurrenter her på Berlingske, kan vi kalde dem, nemlig Frihedsbred. De lavede et øh, stunt ved at kalde det, og få den tidligere bedrageri dømte virksomhedsejere Mads Dinesen til at ringe rundt til partier og politikere og kampagnekontorer øh, for de forskellige partier for at ville donere 50.000 kroner anonymt. Men... Alle donationer over 22.200 kroner, de skal faktisk være registreret med navn. Men rigtig mange partier og kandidater, de er villige til at sno sig for at få fat i pengene. Her er det Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Hvis du vil overføre 50.000, så skal du bare overføre det til din til anden konto, hvis du gerne vil være anonym. Okay. Ja, ja så, så fordi, det... Det, det, jeg står meget gerne på mål for, for politikken, men jeg vil helst ikke have, at min virksomhed bliver kørt op på det. Nej, så, ja. og vil du hvad, det har jeg fuld forståelse for, du er derfor skyndt mig at ringe til dig. Ja, men sådan kan man snå sig. Altså, har vi ordentlige regler på det her område, synes du? Jeg tror, at... Nu har jeg læst frihedsbrevets store afdækning af det. Jeg tror, vi kan gå ud fra, at det, der er normen, det er, at man omgår reglerne på den måde og forstå, at hvis man vil donere et større beløb end de 22.000 af det 200, så bliver det opdelt på forskellige selskaber. Så skal man bruge flere CVR-numre til det. Det er ikke hensigten bag lovgivningen, og, og jeg tror, det er normen. Jeg tror, det forekommer øh, hyppigere, end det ikke forekommer, lad mig sige det på den måde. Så hvis man ønsker det, så skal der jo være fuld offentlighed, og det støtter egentlig selv. Altså jeg kan ikke se nogen grund til, at det skal være hemmeligt, at, øh, at nogen donerer penge til partier. Andreas, som så virksomhedsejer, donerer man så til en række her partier for ligesom at gøre sine huse grønne flere steder? Kan man gøre, jeg vil ikke sige det for at gøre sin hoser grønne, altså der er jo forskel, for mig er der meget stor forskel på, hvad skal man sige, helhjertet at finansiere et politisk parti, eller en, en politiker, som man bakker op om, og så deltage i et netværk med måske 20, 30, 50 andre, hvor man får adgang til, om ikke andet at kunne debattere nogle emner med ligesindede og ældre eksperter. Ja, det det, vi er? Det, det, det, det synes jeg faktisk, det er. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er, en, det er en god tanke, at vores politikere er tæt på erhvervslivet. Og men skal er man ikke betale for at være det? Jamen det er, man, det er man jo i alle mulige erhvervsnetværk. Ting koster jo penge. Altså Det er jo ikke formuer, vi snakker om heller. Nå, nej, men altså... Tænk koster jo også penge, og man skal også arrangere, og det er helt naturligt, at der bliver brugt tid på det. Og... Men så jeg er synes forskel egentlig, det er forskel på at finansiere et netværk, og så direkte finansiere et parti eller en kandidat? Ja, det synes jeg, der er. Altså, der, der kan være meget stor forskel på at gå ind helhjertet og så lægge et højt beløb øh, for at supportere en bestemt politiker. Det er klart, det er noget andet. Men, men synes du, æm... man får bedre adgang til politikerne ved at donere penge? Altså, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg er jo bag tanken om, at både politikere, erhvervsliv og kulturliv i højere grad mødes og er tæt på hinanden. Og hvis det er gennem nogle af netværk som nogle af de politiske partier stiller til rådighed, så er det helt fint for mig, hvis der er sådan, at der er en bred tilslutning og der er mange forskellige mennesker i de netværk, fordi det er det der gør Danmark stærkt, synes jeg. Det er jo faktisk. Men nu startede ikke vi ved at tale om en, en valgkamp, hvor det er ret uafklaret, hvem der får magten og med hvilke konstellationer. Mm. Når man så sidder som virksomhedsejer, man vil gerne have kontakt ind til nogle af dem der bestemmer, for eksempel omkring rammevilkår. Hilger er man så let og giver lidt til forskellige kandidater rundt omkring? Jeg tror, det man, det man gør... Eller gør du? Sådan kan det, jeg jo også spørge mere direkte. Nu vil jeg ikke komme ind på præcis, <laughs> hvem og hvordan det ledes, men jeg vil så sige, at jeg gør i hvert fald så meget, jeg nu har tid til. Det er jo også svært at få tid til det hele, men jeg kan godt lide at debattere med, med tonindgivende politikere øh, omkring, hvad de synes om de væsentligste områder i Danmark rent politisk. Og dels fordi jeg interesserer mig for det, men også fordi jeg som som virksomhed, og jeg rent faktisk synes, at vi som virksomheder skal prøve så godt vi overhovedet kan at udtrykke, hvad der er brug for, rent strukturelt. Altså virksomhederne gør rigtig meget i Danmark, både i forhold til den grønne omstilling, i forhold til at skabe velstand, vækst og velfærd. Det skal koordineres med det politiske liv. Der. Men min pointe er vel bare, at det kan den også godt foregå, uden at der er penge mellem. Ja, men altså nu er det jo nu er reglerne i Danmark jo ret. Altså i forhold til alle mulige andre lande, så synes jeg faktisk ikke, vi behøver at og være så hårde ved, hende, ved, ved sig selv. Er det 22.200 kroner? Ja. For Hanna, at siger jeg siger, at vores regler er rigtig gode, og det, der, vi diskuterer her, det er, at der ikke er nogen, der holder dem. Og det derfor måske burde øh, laves om, eftersom det ikke har nogen betydning for, hvordan det rent faktisk foregår. Og derfor så synes jeg, at transparens er godt. Hvorfor ikke sige, at... Man anonymt ikke kan donere til politikere eller politiske partier. Det er rigtigt, at det ville betyde, at de ville øh, blive fattigere. De ville ikke kunne skrabe så mange penge ind, men det ville være det samme vilkår for øh, andre. Altså, jeg vil sige ligesom med det, at øh, du er chef for en utrolig øh, stor øh, og væsentlig øh, virksomhed, og derfor så kan jeg slet ikke forstå, hvorfor at du skal give penge for, at en politiker vil snakke med dig. Andrea, vil du have lige sidste replik? Ja, jeg vil sige, at nu er vi jo med i ret mange forskellige netværk, som overhovedet ikke er politiske, der betaler vi altså også øh, ganske meget mere end 22.000 kroner for at være med. Det er Men jeg kan så altså godt følge til. argumentet, og bare vil bare får en så fælles regler på området, så tror jeg at det er det bedste. Ja, der er ikke noget som gratis frokost. Godt. Jamen, prøv at høre den dame og den her. Vi når simpelthen ikke mere i salongen i dag. Jeg vil sige tusind tak til Anna Libak og André Rukasiewski. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Josefine Marie Hansen. Vi er tilbage i Østergaards salong allerede i morgen.